Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. Važno saopštenje. Poštovani slušalci, pre nego što počnemo emisiju dužno smije da vam ukažem na sledeće. Sadržaj današnje emisije nije primeren osobama mlađim od 18 godina, srčanim bolesnicima ljudima koji imaju psihičke tegobe, te svima onima koji se mogu svrstati u gadljive osobe. Zbog toga molimo ljude koji spadaju u navedene kategorije da isljuče svoj radio prijemnik ili promene stanicu. Nadam se da ćete ovu preporuku shvatiti kao obavezu. Ček, prvo malo počinješ sa muzikom, je li, I onda kažeš, tokshow ovaj braci Bojidu, recimo 4 takta ovoga. Da, yo 4 takta onda, okej. Okay. Kod ja ću da ti brojim. Alije, ma čovjek da broji. I 4 ri on... suva takta ovoga. A da, može da se kaže i prvo Mis dlake, pa posle idete džub, braće Butkaj. Znači, znači, da moramo, vi sad slušate talk show braće Butkaj. Vićete tek da slušate emisiju i sad počinjete da, da počinjete. <laughs> Ako ne, sad ali... slušate Radio 021, on slušate, ok, sluša. da znate... Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Mis dlake. I onda ne znam gitara, gitara, gitara do onih duвача fenika to što ili negde drugde, da ne znam pojma, videćemo šta, okej. Okay. слушате сада niz lake talk show braće butka Нас ће нам требати много снаге, много српљења, много самоконтроле. Веруем да ће се многи потрести, јер тема о коју намеравамо да говоримо је изузетно тешка. Нећу претерати, ако кажем, најтеже до сада. Zato još jedno molim sve mlađe, ali i sve preosetljive osobe, bez obzira na poli dob, duga se radio. Nemojte dozvoliti da zbog jedne radio emisije imate traume čitavog života. Zaista imam problema da počnem današnju emisiju. Naš gost je gospodin Jasmin Rudonja on nije poznata ličnost, on izgleda sasvim normalno, čak bih rekao pristojno, ali ono što je namerio da uskoro učini, može ga vidnuti u svet oni koji se nikada ne zaboravljaju, o kojima pišu najpoznatije svetske novine, čija slika obilazi zemaljsku kuglu danima i čije se mesto trajno urezuju u koru drveta koje se zove istorija. Da izbjeg nam je izvesna doza trivialnosti koja bi mogla da se pripiše početku ove naše priče. Naime, ljudi lako mogu da pomisle kako je ovo već toliko puta prežvaka na tema koju je davno trebalo ostaviti nekim prošlim vremenima, koju smo toliko žvakali i varili da više nema šta da se kaže, ali naš današnji gost je tu da nas sve upravo uveri u suprotno. Kako što znate, 31. marca je opasno približio. Jako značajan datum je u pitanju, mada se svi trude da mu umanje značaj, pa čak i da ga ignorišu. Iz inostranstva stižu signali o spremnosti međunarodne zajednice da produži rok za isporučivanje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Vlas se ponaša kao čardak ni na nebu ni na zemlji, a narod je zabrinut. Kako oni koji svoju sudbinu više ne žele da vezu iza Miloševića, tako i oni koji, pozivajući se na čast, ne žele da ruše vekovno taložen patriotski naboj. Šta će se desiti 31. marta i da li će se desiti ono što mnogi očekuju i priželjkuju, a sa druge strane, ono što mnogi plaši, to zaista ne znamo. Ono što ja znam, dodušene u detalje i što želim da i vi znate je činjenica da će 31. mart ili bilo koji drugi datum sa istom posledicom naš cenjeni gost dočekati potpuno spreman Dami i gospodo kao što rekoh У студију радије 021 је господин Јасмин Рудања. Добар дан. Добар дан. Можете ме слободно звати ДЖР јер тако ме већ годинама за ово пријатељи и комшије сви људи, познаници и опште они који ме знају. Цјана, ДЖР то ми је далеко лакше. ДЖР, ви припадате онима који подржавају Милошевића, онима који припадају патриотском блоку koji su pre nekoliko dana mitingovali u Beogradu. Pa to je samo delimično, tačno, jer ja se ne mogu u potpunosti da se poistovetim po s njima. Ja sam doduše bio na mitingu, ali me zabrinula doza neiskrenog obožavanja koji sam primetio, bar od polovine on, od ono 50.000 ljudi što je, je tapšalo. Znate, i kod nas, kao i kod nove vlasti, imate iskrene i neiskrene oni što ne znaju deće pa ostaju desu imate raznih prava raznih raznih ljudi a, a, a šta da vam kažem prava ljubav pravi iskreni patriotizam se teško nalazi jasno mi je samo ja bih vas zamolio da što brže pređemo preko teme koja se zove ljubav prema Miloševiću Jer ja sam već rekao da se bojim trivialnosti. Mi smo dosta govorili baš o tajem i ljubav preo Miloševiću. Mnogi od naših gostiju su ovde otvorili srce, pa verujem da našim slušalcima to nije toliko zanimljiv deo. Ja ću da prihvatim ovo što ste rekli, ali ću da dodam da prihvatam iz razloga što ste jedini medij koji izlazi i nama u susret. Pa da nije u redu da ograničavate kad ste me već pozvali. Ba ja ovo govorim za isto dobronamerno, uverovam se da naši slušalci jako dobro znaju o toj ljubavi, tu temu smo apsolvirali, mogu bih reći. U redu, ja želim samo da podvučem da je moja ljubav prema slobodanu, najveća od svih ljubavi prema slobodanu za koje ste do sada čuli, koje ste do sada videli i koje će i, i, i koje ćete i koje tek mogu da se izrode. To bih želeo da podvučem najdebljom olovkom i proće se i pokazati istinito i nedvosmisleno, što će biti jasnije vašim slušacima. U redu, vi ste bili na mitingu, ali ne idete u Užičku u ulicu da stražarite. Ja sam na mitingu provajao se, ali u Užičku ne idem. Ne idem na stražu, ali idem često noću kad stražene nema. Kad straže nema? Jeste, jer oni, oni imaju neki drugi režim. Da, ne znam da li naši slušalci znaju straže ispred kapi Užičke 11, izvode se u dnevnim smenama od 8 ujutru do 8 uveče. Jeste, i ako će da ga fato imat da dođu noću i da ga odnesu, a straže može ujutru da se češe. To vam je skroz glopast. A recite mi da je tačno da neki tamo štrajkuju glađu? Знате kako i to je modalastina svoj vrste. Ja dan mi se falio kako strajkujem. Kaže CR, malo se zdav, al da ti ja kažem da mi tamo gotovo sva narodna straža delimično strajkujemo glađo, pogotovo između obroka, dok neki žive samo na infuziji, ma da i tamo ima problema. Jer, pošto nemam fiziološkog rastvora u dovoljnoj meri, da se koriste infuzija koja vodi poreklo od svinjetina i prasećih prerađevina, i to onda koriste. Znate, a to onda opet teško podnose starijih rađani sa holesterolom koji u nedostatku kvalitetne infuzije direktno u vene ušpricavaju supu u kocki ili iz kesice. To mi je moj dobar poznanik pričao. Kaže, on je dva dana za vreme Ta li mi što nok strika glađom živa na infuzije od mesnjak taročka i pa šta je to lavatska digarica i namaže kaže više da vidi konzerve Boja glasa vaša toliko je divna toliko mi godi da nam ne mogu kasti a u čemu je poenta taj štrajk glađu ja za to nisam znao a poenta u štrajku glađu je u njegovoj naučnoj definiciji svaki štrajk pa i ovaj ima neku definiciju ovaj je takav da su propozicije sledeće to mi sme čovek govorio ne sme da se jede na usta ostale varijante su dozvoljene to je prva teza naučna teza ovog štrajka E, na kitaka od trakača ima io i kateter pri katra na želudac pa sa prekidačom onta voda i odvoda e, hranu i kroz taj kateter kuda oi e, kuraju telo već sa žvaka ne svinjetine prasetine jaja rezance koje im svakodnevno dolaze ili sami građani koji e, podržavaju taj strajk koji podržavaju slobodane ili šira familija A postoji tu i delimični štrajk, znači jedna, jedna varijanta tog delimičnog štrajka zbog toga što se ne jede među obracima. Sjajno. Ja mu kažem jebeš taj je vaš strajk kada držite u tajnosti. A vi niste pristelice štrajka. Ovako štrajka u tajnosti sigurno nisam. Štrajk... Ovaj, nije taj štajk dovoljno promišljen ne verujem da bi bila efekta ja sam od malena proučavao onaniju a i danas se dosta bavim i s njome i ovo njihovo im izgleda ako onanistička metoda imate zadovoljstvo, imate efekt ali nema te željenu posledicu i ovi na zapadu i slikaju onako iza banci i niko ih ozbiljno ne shvata jednostavno se sprodaju sa njima tamo. A to, kako čoveka mene boli, ali ne zbog njih, nego zbog sebe i slobodana. Da ćemo čuti najnovije vesti pa ćemo onda nastaviti sa emisijom. Ja se izvinjam. Samo poštaj. Talk show Braće, bud kaj. person slušalci u studiju Radija 021 je gospodin Jasmin Rudonja ili JR. Ja ne bih ponavljao priču ovima koji su se eventualno sada uključili, ali mislim da ćemo tek doći do, do ključnog momenta. Vi ste bili jedan od mnogih nemih posmatrača koji u dubini duše žale što je situacija takva, ali koji ne žele da se lično založe, da nešto konkretno urade i promene ovakva stanje. Pa jeste, ja nisam taj, kako ste rekli, već sam onaj koji razmišljam, koji osjećam, koji je duhovno, moralno, intelektualno, personalno, tradicionalno, kojih tad sve sve sveto sadašnje primere iz bliže i dalje istorije i to u svetskim razmerama. Dobro, šta ste konkretnije mislili da saopštite meni i našim slušateljima? Pa ja sam celočio za žrtvovanje, žrtvovanje da prinesem žrtvu sebi, svom narodu, široj društvenoj zajednici, svetskoj zajednici. To bi je ta bela žrtva za ljudska prava, demokratiju o kojoj toliko svi puni usta ja bi napravio žrtvu za istinu za, za pravu pravcatu istinu a kako bi to žrtva bila? to bi bila izrazito personalna jedna lična žrtva nezapelježena i ikada vidjena od kada je sveta i veka žrtva koja bi uh, koja bi i, i u popovsko-svetačkim krugovima izazvala straho poštovanje же злой мало конкретнее дообъясните нашим ценным слушателям, что та точно намереваетесь до урадите. Пазда, намеревам да отсъдим треноцима, kala podjo po slobodana, vas da, da se na lico mesta ispred kapije užičke 1 za tvoem. Ja sam vot polno fizicki i psihicki spravan. Ja vee nal što me lomije, izrođanje žrtovanja, to jest bolu od nekoliko metoda da primenim a koje su to metode? to to pre svega treba da je nešto efektno ja sam razlađivao e, samo zapaljenje ali to sam odmacio razapinjanje na krst za ti zversko ubijanje od strane trećih lica koje bi platio rastrzavanje od strane konja ili slične životinske vrste pogodne za dotičnu namenu Nabijanje na kolac, bacanje među pregladnele pse i zadnja mi je varijanta da me jedan kolega gađa nožavima. Svaka vam čast, zaista ste genijalni. od koje ste teoretski proradili. Pa je, ona što se ja teorijski studirao, ja sam spreman da za za najkraće vrijeme primenim bilo koju od njih. Čini mi se da ste prvo namvili samo zapaljenjem, ali ste rekli da ste odmah odbacili. Zašto? Pa zašto imam je razjašnjeno, a odmah da vam kažem i odbacarom. A zašto pitam zašto? A kad se ovako krupnim projektima radi, onda čovjek mora mnogo da razmišlja. I mnogi su se zapalili i šta se desilo? Ništa se posebno, mnogi su se u svetu zapalili, ništa se posebno nije desilo. Zapalio se i onaj tečku prago zbog rusa i sad može da se ponosi svojim spomerikom na lepom mestu, ali on je jedan od maloprojnih. Ovi silni što su se palili, palili, Palili I mnogi, kažem, su se palili Ti sve silni ništa nisu uradili Neko je uzem pare za dobru reportažu Čak im se ni i mena ne znaju Osim u, u užim borodičnom krugu I šta sad, šta onda? Da, to da je zaista tužno Jes tužno, to je primetili, dobro U pitanju je revoltni protest Koji morate ima posledice Koje su dugotrajnije U pitanju da vam kažem ja, da evo ovako prijateljski da vam kažem, nije meni do spavenika, nije meni do reklame meni je do efekta na širu društvenu i svetsku zajednicu jer ja imam misiju Misiju Jes misiju, ja to tuboko osjećam, ako se zapalim rizikujem da ne postignem željeni efekt i onda šta sam uradio To mi nikako ne bi odgovaralo. Sljedeće čini mi se bavše razapinjanje na krst. Jes, razapinjanje na krst je jedna, jedna bolja metoda. Jedna bolja metoda razapinjanja na krst ili pilo koji je oblik je anatomski neugodan je na, a, a, za čoveka koji se razapinje. Recimo dva drveta u, u znaku Hrs Srpski je daleko efekt nije znate, M je neugodan položaj ali ne zaboravimo simboliku da je većina ovih na zapadu osjetljiva na krstove i da je cela jedna religija doživala uspeh baš na bazi razapinjanja pojedinca koji bi možda ostao nepoznat da je primenio neku drugu taktiku Ja sam rekao da će biti teška priča, zato predlažem reži da pustimo jednu pesmu, da odmorimo i mene i naše drage slušalce, a potem da nastavimo ovaj teški razgovar. Vi slušate sada Nizdlake, tog šovu Braće Budkaj. Sličite tog šovu Bracje Butke i gledajte u mutno nebo današnjeg dana koji je danas 27. Je tako, a mogu vas obhrvati i crne misli, daleko crnje od ovog svega do sada zbog tema o kojoj pričamo sa nam u studiju gospodin Jasmin Rudonja, takozvani JR. tako zvani, to bi nekom drugom pričali. Ja se izvinjam. Gospodin J.R. Dokle, J.R., vi ste počeli da pričate o ovim metodama žrtvovanja koje ste, kako kažete, teorijski razradili. Šta beše sledeće? Podsjetite me, molim se. Sa šta biše sledeće, šta se rekao zapinjanje je bilo je li tako bilo je šta smo ono, prvo samozapaljenje je bilo sledeće bih mogao da pomenem zversko upijanje od strane trećih lica koje nije uopšte loše jer mogu se lako pronaći tudi, ali treba dosta da se plati to je problem kad sam se pre nekoliko meseci ovaj, angažuo i trađuo sponzora Da kažem, bilo je neki koji su me grubo odbili, ono, kažu, oteravite na svrata, kažu, debilo, satanisto, majmunčino i tako dalje. A neki su tražili, opet, autorska prava, tražili su medijskom pokrivanju u njihovoj organizaciji i slične su neke zahteve imali koji su opet meni neodgovarajući bili, znate... E, a bilo oni koji su radili uh, na, na, na, na koji su želeli da rade na tome, ali su mi rekli da je potrebno proučiti zakonsku regulativu pronaću odgovarajuće rupe u zakonu da onda ne bi posle imali problema Znate kako je s našim zakonima A da vam kažem i to ko advokati, pa sad ovi ministri u vladi koji neće za sitne pare da intervenišu prilika je jer sad bi mogli tako nešto uraditi jer se baš sad donose zakoni pa bi se mogao zakonsko urediti i moj slučaj šta da vam kaže problema puno mada to svečko ubijanje od strane treći lica je vrlo efektno znate onako počelo bi recimo kao obična tučna pa se onda pređe na kraća sečiva Pa se ne zabrši uz vatreni okršaj, u završno šutanje, u glavu i overu iz blizine. Ja želim da to bude efektno, da to bude senzacionalno, senzacionalno da se to ne zaboravi, da ljudi to koji doživaju, da ga se tog događaja, sećaju čitav život. Rekli ste da su konji i razapinjanje isto metoda koja vam se prilično sviđa. Konji su i razapinjanje između četiri konja jako dobra metoda, jako dobra, jako efektna. Da ja kažem, konji se lako rađu, imam ja kod konja čekaju četvorica vranaca, sjajim se, laka uglanceni mirišu na eleganciju. Ma, lepota jedna, kum ne da u zapregu dok ja ne obavim Šta imam, čuvaj ih i samo čeka, poziv, evo, mobilni sam sad morao da ostavim zbog ovog vašeg studija, ali čeka, uključen, i on tamo i ja ovde, ako mi, evo sad mogu da dozovem četiri konja i da se razapnem tu ispred vašeg radija, ako treba, evo ne bi mi, ne bi mi, dok čovjek ne dođe, ne mi trebalo pola sata, ali sad se neću razapinjati, ne brinite. Znači, vaš kum čeka pozivi i spremanje potpuno da dovede konje koji bi vas onda rastrgli bez problema. On čeka spreman poziv, on je, on je moj pouzdan partner, životni čovjek koji, u kog imam bezgranično poverenje i ja s njim imam dogovor odkad mi, mi se nametnula ova misla kao logična i kruzka misla mog do sadašnjeg života, a i budućeg. Znate kako, to je Metoda s konjima mi je Jako prirasla srcu A recite mi dedinje i konji Da li tu može biti neki problema Ja da vam kažem Konjima ne bi Trebalo da bude pre problema Jer ta se namera Teško otkriva Ako bi recimo vlast imala nešto protiv Ko će posumnjati Da čoveka koji se šećka sa svojim konjima Uvijek mogu da Fingiram ispašu Zato ste pravo na dedin živi bogati svet Imaju svako jake kusne ljubince Pa ovo s konjima ne bi Izazvalo neku posebnu pažnju Da, nego ima još tur i razmišljena Koja bi me Možda više opredelila Ili me opredeljuju za volove Pa volovi su spori Ajde, volovi su spori jest, jest, baš u tome jeste Znači U to mi jest poenta, što se tiče otkrivanja namere, tu su volovi izjednačeni sko njima, plefira se ispaša, ako neko posumnja, kažeš, evo, ogladno mi voj volovi, tu ima na dedinju ti trave i šumice i tu šetam volove da ih napojim, najedem, to bi bilo jednostavno isfingirati. Ali to je sporost volova? Pa to je ono što je najbitnija prednost volova. Znate, jer u čemu je reč Ja imam tu Dilema i dilema Ja ne mogu slušalcima za ovako kratko vreme Sve to da predstavim u pravom smislu Onako kako bi Želeo, ali dileme su Jako, jako velike u mom biću Nemogu to da vam Da vam tako Predstavim kako osećam To ono što me, što me smeta Gospodnja voja Gospodnja voja žrtva bi u ovom slučaju bila svetinja odbranjivala bi opšte interese demokratiju odbranjivala bi slobodana odbranje, odbrin, odbranjivala bi neke svetle principe odbranjivala bi i naš narod e sad u čemu je stvar stvar je u tome da ja kao ličnost pri žrtvovanju hoću da postignem određene efekte to je i s obzirom na metode koje su Овде разматране ефекти балкопете већаше троки. И ја тродим, ја би се желао потрудити да је уочан максимум из овог што ћу да радим, а максимум може бити или ово или оно. Шта? Па максимум може бити да ме рецимо, да се само запалим, то вам је врло кратко трајно, значи ефкат пепера. Manji zato što bi to kratko trajalo Da me razapinju konje I to bi se desilo Za vrlo kratko vreme Nekoliko sekundi Razvukli bi me na sve četiri strani Bilo bi krvavo. Bilo bi što se krvi tiče odgovarajuće Ali bi kratko trajalo Ako me volovi razapinju To bi što su oni sporiji, to, bi, to bi bio efekt Tugotrajnosti Veće je mučenje A mučenje vama ne predstavlja problem Не представляя я би се усвинте им с порими вариантама на Кльоко andолом andолима е това би пребродил юрачки. Знаете сте юнак. А я съм юнак. Само и е ствару там, да я прожим представо, кое ще, що должно да трае. To je jedna od stvari, a druga, druga stvar je nešto što je možda mnogo i bitnije, ono što je moj odnos i odnos mog žrtvovanja preo međunarodnoj zajednici, ovima na zapadu koji nam kroje kapu. Šta je u pitanju to, svakako možete da i pretpostavite. Šta je u pitanju? Šta pa, u pitanju je sledeća stvar poslovuje da se da se primeni metoda koja dugo traje na quasi je va ekstremno mučilačke situacije dosta krvi a postepeno umiranje ja mogu da od raznih humanitarnih organizacija dobijem bodove da ih zasovem sa žaljenje a pa čak i da preobratim one ko je odlučio o tome oni bi mogli da prefatme uslove da semano slobodana a to bi bio onda veliki uspeh a još najveći uspeh bi kada bi ja i preživao posle svega toga Znači neka dugotrajna metoda prilično okrutna dugotrajna toliko da se međunarodna zajednica koja će sveto to ver, verujem, gledati preko svojih ekrana televizijskih javnomljenje u stranim državama bi se moglo za vreme dok vaše samo pogubljenje traje moglo bi da se angažuje i da stopira ovu hajku na Miloševića apsolutno to je ono o čemu ja razmišljam i što me vodi u razne dileme pa onda onaj kolac možda niloš kolac je rešenje ove mi je jako blisko srcu kolac je jedna prilično nezgodna položajna situacija ja razmišljam da li da prvo trebava mi pomoćnik dosta dobro pripremlja za nabijanje na kolac druga stvar je koji položaj da li se nabijati na kolac od gore i od dole ako se nabijam od dole onda to ima izvestnih prednosti ako se nabijam od gore to su druge prednosti ali se zahteva rotacija Od, od 180 peni što je tehnički komplikovanije jo gospode bože dragi znate ko ste sam rekao mora neko da me nabije a svi se bojaju da okrvavaju ruke jer ljudi se uslušavaju kažu to je ali ima pravni i su pišljenja da bi to moglo i da prođe kada bi recimo nekim mazohistima dao blanko potpis da to rade po naručbi ni mene kao žrtve. <gled> Rekli ste mazohisti. Mazohisti, a i sadisti u jednom biću koji bi se saželi. je bilo baš mučno. Čitao sam ja na Driniću priju i nekoliko puta to mi se dopalo jako, to traje danima čak ako ti daju vode nema mnogo krvi ali se vidi grč na licu koji prikazuje unutrašnje lomove u ovom što se napija na koac. To međunarodna zajednica zapadni faktor, to NATO ne bi tek tako mogao da gleda. Oni, oni šiptorski iz beglice bi bili, da ne opsujem, ali znate onaj čivim, u, u odnosu da ovo što, što bi ja uradio, sažalio bi se i kurta i murta. Pa oni psi? Pa pregledneli psi su jako dobra... Dobro rješenje, ali to opet tehnički I brzinski ne odgovara Ako su preglednjali To bi me rastrglo za Tri minuta To, to je nezgodno zbog toga A morao bi se i ograditi prostor Jer Debi ja S psima zapravo Debi ja pio pse A to bi onda otežavalo komunikaciju To bi se Ako bi recimo vlast bila protiv te moje ideje To bi se odrazilo na tajnovitost pripravnog postupka i tu bi ja mogao imati probleme šteta, volim pse volim, volim posebno ove veće ovčarske volim životinje i šteta da Piloševića nisu recimo zatvorili uz ovom vrt a ne u Užičku jer to bi bilo efektno uz ovom vrtu pa meć tigrove da me bace znate, ovako nema smisla se žrtuvati Na toliko i razdaljeni od mesta fatalja. Hajdemo još brzo mi recite pre muzike koji ćemo dopustimo da onaj poslednji metod o kome ste ja zapravo niste pričali nego koji ste naveli. Jeste, to je moj kolega jedan macačraževa radio jednaš na našim lašarima u šapcu je poznat bacan nož kao Viljam Tell zovemo ga Viljo Viljo bi me gađo nožovima to je dobra metoda to se može dobiti to je metoda koja ja nazivam kupovanje vremena on bi me gađo precizan je završni udarak da odlaže satima i da preti međunarodnoj zajednici i domaćoj i nadobutnoj javnosti koji ne podržava ove ideje mogu bi da preti i da izaziva sažaljenje time što bi me kresno nožem na određeno mesto ali to bi bilo mesto koje nije ono što se kaže pogubno za život i tako bi mogli sa samo je bitno velik broj noževa odgovarajuće ovaj, nabaviti da on ne mora da se šećka i gubi vreme Ovaj, to je marketniški loš potez da on nema pripremljenu dovoljnu količinu noževa ali to bi mi mogli da se da se preganjamo sa međunarodnim faktorima joj Bože Gospode ajde muzika jedna Tog šou braće Budgej Poštovni slušalci u studiju Radio 21 je gospodin Jasmin Rudonja ili JR, čovek koji je odlučio da izazove pažnju međunarodne zajednice. Ne samo međunarodne zajednice, nego i ovi domaćih ligavaca koji nemaju muda da urade pravu stvar. Govorili ste o metodama žrtvovanja koje ste teorijski obradili. Teorijski obradio, pa praktično izvežbo sve do komenta. Kad počne samo povređivanje, znači sve je spremno. Ja očekujem da li će to 31. biti ili će neki drugi dan. Mene ne smeta. Ja noću obilazim, imam ljude koji tamo čekaju, koji će da mi daju signal kad mogu da pođem i da uradim ono što sam namerio. To je duboko moralni čin koji će sigurno imati velik efekt, a ja potajno očekujem da, znate što sam ja planirao? Šta? Ja sam planirao da u lice skrešim sve ono što mislim А в интим нам, шта мисим међународној сајници, шта мисим ојевом моралу демократија, ја сам свастан, а и то ми жеља, појавите се ту разне ТВ екипе, станице, то ће бити једна велика јаван велики то ће једна велика фешта. Биће Sky, i BBC и CNN, и сви, оне који су нам толико зла ваневе. Ја сам одлучио каже то ће Pitaј, i tank je ste do onog amaran lecithin. Dan će biti efekat. Hajde, ja potajno očekujem. Pošta se isera pred objektive sinena. Zaista direktno to posmatram da je trebalo potrebno vratiti. Ja očekujem da se sve stopira, da će međunaroda zajednica moći da nadje stage one. One sile koje nisu taman jake koje su humadintarne koje imaju čovečnosti da će ubediti svoje vlade da reaguju i da nas sve postaje više na miru Hvala vam sve divni se. nastaviti slobodan na kojoj je bio na vezi, pa je veza prekinuta. Pa ja sam, kao što kažem, ja, ću, ja, sam, e, ja sam spreman da sve prekinem ovo što se s nama i našom državom i što se sa slobodanom događa. Ja bi to da stopiram. Zbog te mogućnosti ja razmišljam o nekom pogubljenju koje dugo traje, to smo već razgovarali, jer treba ih naterati da razmišljaju i moraju biti svjesni da se ja uopšte ne šalim. To bi pogubljenje moguće bilo prekinuti njihovom odlukom i a samim tim bi ja mogo da se izvučem sad ka, zavisno od toga kad oni u kom trenutku donesu odluku ko, koja bi posledica imao po svoj organizam. Al mogo bi se izvučio što bi mi uh, odgovaralo, izašao bi kao pobednik. U svakom slučaju ja izlažim kao pobednika, ali ovako bi kao živ pobednik izašao. Sjajno. Sjajno, ova ideja je toliko velika. Niko od naših ljudi to nije pokušao, nikom nije palo na pamet da prinese sobstvenu žrtvu na takav način. Zato ja sam na početku govorio šta sam ja, koji su moji moralni kvaliteti, ko sam ja ovde. Ja sam ovde borac nad borcima sa sve one ljudske vrednosti o koje vam mnogi pričaju, ali niko se ne pridržava. Tako da sam ja tu došao da istoriji pokažem kako se bori i kako se ne razmišlja o ličnoj koristi. Znači niste još odlučili koji ćete metod primeniti. Ja nisam odlučio, ali se sad prebirim i razmišljam da napravim kombinovani metod. Jer, evo, pričao sam za nabijanje na kolac kao nešto što mi je sad najbliže. I to problem, mora neko da me nabijem. E, problem je to što se, kažem, ustročavaju, kažem, kažnjivo je to. Ovaj, ali, recimo, neka kombinovana metoda, prije, recimo, direktnom prenosu je bi bila veoma efektna bila bi ono što se kaže pogodak pravi hmm. ja razmišljam evo ovako otprilike za sada prvo da ide ovaj moj prijatelj malo s noževima da ketira s međudarodnom zajednicom znači da, da me prvo gađa noževima, ima da idelo da sitne povrede malo krvi da, da me ne ispovređuje o, katastrofalno onako da da, da, da da presvisnem nego samo malo da me potkači s nekoliko nože onda bi sledilo nabijanje na kolac i to tako što bi se a, što bi se to izvršilo na bijanje a onda s tim kolcem koji se koristio za na bijanje na kolac onda bi se s tim kolcem razapeo na krst i tako razapet mogo bi biti bičovan a na kraju rastrzan konjima i još bolje volovima jer smo rekli da su volovi spori i zavešnica bi bila ono, ono s početka što bi bilo masovno e, pogubljenje Na zverski način od strane trećeg lica sa završnim udarcem šutom nogom u glavu i over overom petkom u glavu. Uff, zaista, zaista. Ja sam rekao našim slušacima da će ovo biti teška emisija, ali ovo kako ste... Kako ste ovo rekli, ovo je zaista strašno. Evo, neko je na telefonskoj vezi. Hvala Bogu da prekine. O, u strahotu. Izvolite, dobro dan. <laughs> dobar dan, slušam vas. Hello, dobar dan. Recite mi samo da opitam vaše goste, on možda čitao na Drini Ćuprija? Ja sam, dobar. draga, gospodja, opomenuo da sam više puta da Drini Ćupriju čitao I znam i onaj vic šta čitao, neko šeto, ali nije to. Ja sam zaista čitao na Driniću priju, analizirao sam nabijanje na krstima, na 15 strane u opis, znam sve do utančina i još sam neke druge primere nabijanja na, na kolac na krstima. A reći će samo da li biste te metode primenili na nekom od ovih naših današnjih ljudi poznatih ili tako? Da vam ja kažem, sad se, znate kako kad vide na... Vide neki marketinjski efekt kad vide neku kori za sebe sad su se mnogi kao koji su čuli za ovo što ja hoću da uradim sve kao ajde i mi ćemo uz tebe znate ono neko napravi dobro ideilo i se svi drugi šlepaju e tako i sada imam neke neke koji bi da se šlepaju uz, uz mene a pili su predlozi da se neko od ovih optuženih za, za hak žrtvuje na taj način da izbegne hak no vide ne znam A mi... To bi u Brisel moglo ovako U reku ili tako nešto A recite mi samo kako se vi zovete e se vi ja, zaista... ja sam Jasmin Rodolja, a zove me JR Izvolite recite, pitajte Slušamo vas Ja sam vas. bez teksta, mislim stvarno I Nastavit ću da slušam Vaše goste, hvala lijepo Zahvaljujem mnogo na ovom javljanju, zahvaljujem što ste Što ste dali pauze i meni Jer zaista je postalo strašno To su činjenice To je nekom strašno Ali ako se čovek udubi To je strašno Patriotski u to smislu može biti To je strašno dobro u nekom moralnom smislu Ako ćemo o strašnom da govorimo To je strašno, a pozitivno strašno Gospodine, gospodine J.R. Ja, rekli ste sada kada se gospodja javila da je bilo nekih predloga da se još neko vama pridruži. Jest, to su predlozi za neko kolektivno žrtvovanje. Neki imaju ideju da se svi kolektivno žrtvuju. To je sad svi neka grupa ljudi da se kolektivno žrtvuje. Ali to da može da prođe pod uslovom da sam ja i dalje centralna figura. Ovi mogu iza mene na krstojima da podu Ja imam ideju, nosim je u sebi od mene je potekla i ne bi želeo da se to proširi na veći krug ljudi jer moje mesto u istoriji bi onda bilo umanjeno rekao bi ovi, nagovorio te ovaj na krstu iza tebe ili onaj što ga bodu nožem tamo još iza ili neko od ovih okola ja sam nosilac ideje, ja sam nosilac prosperiteta budućeg pod mojom žrtvom koji bi tada ovoj državi, tako da tu neću da uopšte imam dilemu. Ja kao centralna figura, a eventualno pomoćnici na pet do deset metara iza mog krsta i mog mučilišta. Hoću u program! Dobar dan, u programu ste izvolite, slušam vas. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li bi gospodin možda recimo žrtvo od sebe na takav način da sam ode u hag? Ja mislim da bi to bila slava ovako. Baš prava? Zahvaljam na pitanju, zahvaljam. Šta kažete gospodine? Aj, neozumitno pitanje, pazite, efekat da ja odem u Hag, prvo mene u Hag niko ne zove, aj da me zove, znači ja kad bi otišlo u Hag, izbacili bi me ko kufer iz Haga jer mene tamo niko ne zove, aj da me zove, šta bi se desilo, evo otišli su u Hag neki koje zovu pa Miloševića opet, opet nisu amnestirali, to nije rešenje draga moja gospodja. вам кажем ово је право решење за све наше проблеме пред сијен бибиси камерама кад би почеле да фрцеју дирице јатрабели црни бубрази да се много крови из из просипа све пред камерама и да виде лица тих што се муче у име правде и демократије да виде овај грч патриотски то би их можда сломила јер да сад све шта покушавамо izaziva Njihov prezir i odbacuju nas kao nemoralne ljude kao Balkance koji demaju u sebi ono što kao oni imaju. Watch you u program! Dobar dan, u programu ste izvolite. Dobar dan, želim. Slušam vas. Pa ne bih želela niči predlog i, i dobru ideju da omalovažim i svaka čast, međutim ja mislim da, da to nije dovoljno jako. Da. Nije ubedljivo, bar za mene Ja mislim da je mnogo teža stvar e, Kupiti od naroda Novac iz slamarice, iz džepova Iz malih džepova Iz cipela i tako dalje i se ono što narod ima pa skupljati pa ga nositi po, po celoj zemajskoj kugli pa sakrivati pa pa se ne znaš ni gde se ga sakrio znači, znate koje su to muke to vaše Oko, rešenje nije loše onda da, kako nabijanje na krs pa to je odnosno na kolac pa onda zamislite sve te silne neprijatelje koje imate to sve treba pohvatati treba da vidi ko vas loše gleda ko vam loše misli znate ko, ko koja je, ko je to borba koja je to žrtva Pa ja to, ja to i da. kažem, ta moja žrtva je utoliko veća, da. ako vi mislite tako, ta moja žrtva je utoliko veća, draga gospodja, ja se slažem da ima elemena tako i vašu tvrdnju, mogu tvrdnju, da, ja je mogu podkrepiti, ali ja mislim da to još uvećava u žrtvu koju ja prinosim celom, demokrat, celom celoj demokratskoj zemaljskoj kukli, celoj istoriji od Pantiveka pa do buduće. Zaista ste genijalni. Evo, približamo se kraju emisije, zaista teške emisije danas. Šta očekujete? Kakav je rezultat koji očekujete, koji priželjkujete? Ali zaista mi recite onako iz dubine duše. Ja sam dosta rekao, znate, rezultat bi imate povoljni, nepovoljni i polupovoljni nepovoljni da Da ja nekako ne uspem pred kamerama stranih, zapadnih istočnih, svih sila sveta da se žrtvujem na pravi način u Užičkoj 11 pred Kapijom u toku Fatanja Miloševića to bi bilo nepovoljno ja bi se posle toga možda ljubio ako ne bi uspio da se žrtvujem, ali ne bi se ubio da vam iskrenije kažem onda bi probao da se žrtvujem Tamam. Nasred, nasred, zantam, o, o, o, o, kago, to bi bila operacija koja bi takođe mogla da ima slične efekat, al bi tehnički bila dosta dosta problematična, koće volove u hag da dovede. Zato da je tamo sam, bo, sledam kad shop lođe, kad ne bi mi pustili volove u hag. I onda to ima dosta problema a tamo znaje biti neutrenirane volove za zapinjanje nije ni malo lako, ovo za drvo i krstove to bi lakše išlo tako da to je nepovoljna varijanta povoljna, srednje povoljna varijanta je da se ja jednostavno odužim čovečanstvu i da preminem na tom kocu i krstu zajedno uz melosvetske muke puno krevi, džikirica i ostalih uh, uh, organa koji su prilikom Тогже то вања поиспадали. Нападале, а највећи уз тех би био тај да се ја и стал жртвовада извучен жив. Таквада мотом пример живог херојства над херојства која није до сада забележена нигде у свету и нити ће бити. Значи најповољнија варијанта је да ја преживим све ово да нам међународна заједница i da slobodana više manu na miru i da ga ne tiraju Hvala vam za sve i puno zdravlja Evo 11 sati 19 minuta ostaje nam da zaključimo emisiju po vama ima smisla ne znam šta misle naši slušalci ja mislim da ima da je vaša ideja Dobro, ali ovako za za emisiju prilično to morbidno zvuči, posebno ove džigerice rasa starte o kojima pričate. Jeste, ali život nije šarena laž, život nije torta sa slatkom, život tu treba pričati. Samo je tive na Google, pa samo traži, tako da džigerica. Ah, e, nabijanje na kolac, od gore do dole rotiranje, rotacija krsta. Rotacija koča, to je sve realnost i kako od današnjeg, ali tako i budućeg a tako i prošlog života gospodine mnogo vam se zahvaljujem na gostovanju našoj emisiji, evo došli smo do samog kraja želim da se zahvalim svima koji su nas pratili nadam se da su uslišili moju molu s početka emisije svi koji imaju problema ili koji nisu dovoljno odrasli da slušaju ovakve stvari šta možemo, život nije tako Lep, kao što možda neki misle. On ima svoje i svetle i tamne strane. Mnogo vam se zahvaljujem, želim vam prijatan dan i ostale dane. I šta da vam kažem, čujemo se sledećeg utvorka. Talk show Brat će,